En av dem vet jag vad de slutar slutat med. Jag använder ord. Okej, okay. hej får. Sommar är här men det känns som vinter hänger att gå en mil i skor så kanske är här men det känns som vinter Vintern blev Det är hallå där. Hallå där. Vad säger jag säga? Filip Båda säger Jag försöker Jag, jag mer med, med Filip där ja. hallå där än när de är ute på någonstans och så träffar de folk. Mm. Då är det mycket hallå där. Och så pengar det. Hello sir. Alltså. Ja Ja, så lite artigt. Perfekt. Jag brukar ju köra med <laughs> den här. Hello. Nej. Gamla. Nej, mer Uncle Leo. De ja, gamla klassenska. Ja, det är... Ja. Jaha, det har hänt mycket sen sist Oj. Jag missar ju först att lägga upp Jag glömde helt bort, vi lägger upp podden på, på måndag ja. Och det brukar man kunna göra brukar kunna göra när man har eh, Men jag spelade in eh, ganska nyligt Och så, Då är det så aktuellt, men nu spelar vi in så långt innan Förra Fick avsnittet. du den så långt innan också? Jo, så jag glömde helt bort det som på, på tisdag, då kom jag på att just det ja. Jag förstår ju jag förstår ju titta stormen. Det är många som har talat och under när den ska komma. Ja. Så att jag har fått en del mejl också. Ja Synpunkter och ja, du vet hur det. Är. Jag ska läsa upp dem alldeles strax. Ja. Men först hur, har, hur har veckan, var det? veckan har veckan varit? Veckan har varit bra. Det var ju om förlåt vi tänka här nu. Just det, för vi har inte träffats på nästan två veckor. Nej. Mm. Nej, jag jag var i Göteborg förra helgen. Bara bara tågresan är fantastisk här. Första klass. Och så har du. Första klass. Ja, jag Det går bra nu. Bara det bästa i nu? nog. Nu vet inte jag hur sätena är på de andra, men det känns som att. Du har aldrig åkt andra. Har Har du aldrig åkt andra? Jag kommer inte det så länge sedan. Men det känns som att Ja. Det känns att, att Sätena var större Här i första klart ja. Ja, Och längre av längre Så man, man satt ganska gott kan jag säga Och så mm -hmm. längst bak i, i vagnen så var det Drinkvagn Så var det en toalett Nej, <laughs> Nej så var det eh, Vatten och frukt ja. och, och kaffe naturligtvis ja, Och tidningar Ja just det, man klär på det mm. Så att det blev väl en En femma Eller fyra eller femma kaffe Whiskey. <laughs> whiskey, ja. Här kaffe. Ja. Och så hade jag köpt med mig en, en modio. Mm. Som man satt och läste jäkligt fint. Mojo Och så kollar man på de här på recensionerna och så lyssnar man igenom på Spotify. och kolla, ja. kolla ja. Härligt. Intressant vad den nu heter. The Ghost of a Sabertooth Tiger. John, Lennon. John Lennons son. Mm. Han har ju ett band. Som man inte alls kommer ihåg namnet The på. Ghost of a Sabertoothed yeah. Tiger. Som uh, var recenserad och fick, fick bra, bra, bra, bra kritik. Lite um, Strawberry Fields på 2000-talet. Okay. Intressant. Får återkomma med namn sen. Oh. Ja, om, om oh. Oh. <laughs> The Ghost of a Sabertoothed oh. Tiger. Och det var ju bara resan. Var bara sen. Resan. I, jo, oh. Göteborg och allting var ju, var ju fantastiskt. Mm. Du älskar Göteborg? Jag älskar Göteborg och jag har ju mycket, mycket anknytning till, till Göteborg. Ja. Jo, nu kom fram så var det, det var ju 31 grader ja. i Göteborg. Och det var man inte van vid. Så det var ju fantastiskt. Nej, hela är var bra. Sen när vi... Det var på ett stort långt Ja, ett stort fest. Och sen när man kom hem var då kylan började komma. Ja. Och, och... Du var ju på Sveriges framsida. Ja, ja precis. Eller... Och jag tänkte att jag skulle berätta en Göteborgs historia. Är det roligt? Allt eh, där Det bott människor i flera tusen år på den plats där Göteborg nu ligger. Från stenåldern har man funnit resterna av en bosättning vid Göta Älvs utlopp. Vid nuvarande Sandarna. Som har fått gett namn åt den arkeologiska sand Sandarna-kulturen. Och så går det vidare. Så det är alltså Göteborgs historia. Mm. <laughs> ja. Mm. ja, det var roligt. Mm. <laughs> Göteborgs historia. Men du hade varit och ja, och jag har varit ute och rört på mig också jag var ju i Stora Vännersborg mm. Och eh, Det var också en fin resa jag, alltså, Kan du franska? Ja, inte jättebra Men jag har ju läst men frat, fransk... Jag förstår ju står i Skrift hyfsat. Och för, Kan du beställa mat och sådär? Ja, det kan jag kanske Men det var är rätt rostig så här, med nu att jag använder liksom. Eller kör du bara? Eh, un Un, un Ludovin Ja. ja. Oh. Äh, det blev lite sådär. Men vi hade också en fyssträssan. Vi åkte ju Ryanair. Det är rätt okej okay, alltså. Hur länge sedan jag åkte. Då, Hur vi vi åkt långt utanför livet, kommer man då? Ja, det var ganska Paris. långt ut, utanför. Men jag tänkte just det här med smidigt. Bara man ta sig dit. Ja. Det går ju alltid liksom, på tidtabell och landa före Ja för att det inte är några andra flygplan. Men det är, ju det är ju ett, skitsmidigt. Det är ju ett trick. De har ju satt liksom tiden så att, så att de ska landa för tidigt De ställer där. om alla klockor. Nej, men de, har ju, de vet att det tar ju två timmar och 20 minuter att åka. Och säger man att det tar 2:40. <laughs> ja, just det. Ja. Jo, men det tycker jag de gör på alla. Är inte det? Fast och allting. Nej, ja, jag vet inte. Jag vet The Ryanair, de kör ju att, att de, de kommer alltid i tid. Ja. Och det, nu också, då blir det ju så här fanfara. Ja, ah, det här är bara... Ja, 99 gånger av 100 när Ryanair kom i tid. Så här. De kör de, de, mm. de förlänger. De tar längre att, att det tar längre tid. Paris, då, mm. Men det var skavsta, Skavstad och äh, så 5-6 minuter för Paris. Men det var en schysst resa. Lite dåligt väder var det tyvärr. Mm. Så det var lite halvregnet och så. Men vi, vi lyckades äh, få biljetter till två dagar. Eller jag fick till två helt Hedström stannade kvar. Sen fick fyra dagar. Men det var ju mm. först, vi gick runt och runt Roland Garros och var ingen som sålde svarta börs Så jag tänkte, mm. det här ju, har ju skit i sig helt liksom. Men då fanns en site Via Gogo Där man kunde gå in och köpa Köpa biljetter som folk ville sälja mm. som, en, som Blocket ungefär Och så la de på 15 euro på biljettpriset Så att Så vi köpte där, det var skitsmiljö Men hur fick du ta på biljetterna sen? Eller kunde Nej men det var på? du kom på ja så man mm. hade på iPhone, så ja. skannade man in det och så här och så ja så skit det kändes... var ju inte olagligt eller någonting nej men kändes, inte det. kändes det säkert då om du skulle... Nej vi visste ju inte men det, det var ju jättesäkert det var ju klockrent ja. förstår, det måste ju, varför, varför gör de inte så överallt det måste ju döda alla andra hans försäljning eller jag menar svarta börs ja det är ju skitfint för pengarna gick ju liksom det drogs från ett kontokort fick biljetten på mail ja och, ja, mellanskillnader 15 juni ja. Så att, jag där Hur hittade du den där sajten då? Det var någon som sa det. Mm. Det var någon som sa det till slut. Nej, ja, men det var, det var fint. Var vi där inne på Roland Garros två dagar. Såg du några bra matcher? Såg Nadal en gång. Det var lite häftigt. Och sen, ja, men det var inte roligt för då satt man så högt upp på läktaren. Så det ser ut som om man ser på tv ungefär. Ja. Men det var några matcher vi såg, satt skitnära och då ser man ju hur fort det går. Liksom. Det då häftigt. Dolko Polo spelade en match till exempel. GoFan, Jürgen Meltzer. Och så Johanna Larsson. Nu det, nu ungefär som att gå igenom spelarna på Hockey-VM. Svenska, svenska <laughs> truppen, det är Hörbord och strupp. Självligt. Nej, det är inte, inte någon jättekändelse. Men, men vad är den största skillnaden... Eh, vi... Men när man sitter nära så och ser som de här stora spelarna jämfört med till exempel du och Lars <laughs> när spelar idag. Det är inte jättestor skillnad men. <laughs> jo, det är otroligt skillnad det är som, det, det, man kan inte man kan inte ens säga att vi utövar samma sport. Nej. Så stor skillnad där. Men, ja, men vi, vi, vi snakkar lite om, om. kraft, vilka, ja, det är ju toppatleter här. Liksom. Vi snackar ju om lite om, om Björn Borg innan vi, vi startar sändningen här om Björn Borg och, och hur han var hur, hur, hur mycket man förknippar Björn Borg med, med ens uppväxt just på, med franska öppnas här på våren mm. och så sen Wimbledon på sommaren, och, för det var ju så många år men, men som jag som jag har som man ser så är det ju, det känns, känns som att det, det är så mycket råstyrka nu, ja. alltså i, i tennisen det är, så, det, är, det är ju en helt annan sport där också men det är bara, ja men det är samma, jag tycker det är samma som Jämför hockey från 79 Och hockey nu Eller fotboll Allting är liksom Bara mycket mer kraft nu Alla är mycket mer nu Skulle Björn Bård till exempel ha tagit Ett, skulle ta ett Game Om man spelar mot en En mellanbra En mellanbra som är Topp 100 Ja det tror jag. Det. Jag vet inte. Det är svårt att säga. Han är ju 55. 58 ja, Alltså inte nu. Utan när han var som, han han som bäst. Med tanke, ja, med, med tanke på, på, på kraften. Om man, ja. Ja, när man ser han när han fick... och Villanden, när, när de spelar ja. så, så är det dött boll. Det ser ut som badminton. Ja. Eller så långsamt långsam badminton. Ja, ja. ja, men han kanske inte med träracket. Han får ingen fart på Så att han, nej, okej, okay, det ska få pinne. Försök ni Ja, med tre Ja. ja. Då var väl ändå 40. Men nej, nej nej, jag har inte så gammal. Hallå ja, det var 26. när var comebacken? Var, var den på slutet på 90, var eller, eller slutet på 80 eller bara på 90. Någonting som det var det. Ja. Det är en bra fråga. Men han kanske, inte, han kanske inte var 40. Nej, det tror jag inte. Det var inte. Nej. Äh, men hur som helst, Det var det så roligt. Jag tänkte säga, en, en sak som var du Den här sajten var bra mm. En grej som jag, som jag tyckte var bättre I Göteborg än här i Stockholm Och det är inte många saker Det, det var när man skulle åka Spårvagn Så, så har vi dels automater För menar, mm. kort Spårvagnskort Men det fanns också automater Man kunde betala med sitt eget kort bara bara passar inte in kortet. Är det här i Stockholm? Nej, mitt, mitt vanliga kodkort. Man jag in med en resa så ska jag göra rik på 25 spänn. bara in med kortet och så kom kommer en biljett på ja, direkt. Vad att med in inför sånt här på tunnelbanan. Ja. Ja, okay. ja. Men man kan väl det? Nej, nej, nej, man... nej inte. man måste ladda sitt kort ja, och ja, ja. men ja. det går inte att... Nej. För det var så otroligt smidigt, tycker jag. Mm du ska ju ner snart till till till, till, ja. till Göteborg. Ja. Ska, det blir intressant. Håker hur åker du då? För tåg. tåg, Andra klass. Andra klass, ja. ja. <laughs> Pöbel. Okay, smita in, smita in till till, till första avsluta kaffet, ta kaffe, ja. var Håkan hälsan. Ja. Så ska vi ja, det blir väl lite vin i restaurangbaren. Asså. Ja, det tror jag. Hoppasant. Det hoppas man. <laughs> <laughs> hoppas. Jag hörde hör att det var, det var många biljetter i 65 000 tror jag Otroligt, galet Att man kan dra så många Kemp är 17 000 i kvällsgräns Det har varit någonstans Jag tror också det var Ja. 17 000 då? Ja. Det är klasskilden Det motsvarar ju kvaliteten också tror jag. Men hade du biljetter Skulle du hänga på sneakers kulle? Snikens skulle finns det. Ja det finns ju en, en kul där. där In till Ullevi. Som de kallar. Det är som ett berg, det de kallar för snikens kulle för det där, där sitter alla. Kan man se också? Eller är det bara. Nah, det, det blir mer, man, man, man kanske ser ja, eller, ja det beror på vad sen är, men, men man, kan, man kan höra bra. Det är ungefär som, som de eh, Ja, det är väl en grej om man, man sitter på sån här kullen, bärgen där på, på Ulevi. Jämfört med de som stod utanför När det var Vad hette det där? bort med Horsthull Lassiparken? Ja just i parken Där var det ju några som satt på gräsmattan just, just utanför ja. Och då kan man känna, fan <laughs> Men så var det ju Så är det ju när det är den här festivalen här nere också. Det är mycket skitmycket folk i, i parken utanför ja. ja, varför inte? Ja, men jag tycker det, det är väl snickers Snikensgräsmattan <laughs> Hur var Metallica förresten? Det var bra. Var det? Vilket var bör, var de började de Master of Puppets. Okej, okay. otroligt bra. Och så sen var det ju ja en, Enter S Sandman sen, ja. <laughs> sen då stopp. Men var de bättre än Slayer? Slayer är alltid bäst. att var runt på några friaffärer. Mm. Förvånad? Nej. Nej. I en, en friaffär så spelar de Kjell Höglund. Ja. Är de Tomsman? Ja. Kan det något? Ja. Förutom en stor stark. Jo, jag hör hur de ligger med de varandra. Var var ja. Det är flera andra låter. Han var ju en som man hörde på Metropol. Och sådär. Spelar han där? Ja, det är något av de här programmen från tidigt 80-tal som jag har lystade på kvällarna vad heter ja, det? Eldorado kanske Eldorado Rocks och Eldorado det fanns i olika varianter ja. och då jag och körde mycket kärn lite underfundiga texter ja, det var faktiskt var... han sjunger mycket speciellt mm. och, det... och jag, jag, jag kollade när jag var där i Göteborg så kollade jag på då en... fanns på Youtube en, någon liten intervju med mm. någon liten film på en halvtimme Ja, han verkar ha en... Upp... Vad är det ja, men, ja, men en, en liten... En, en speciell, speciell filur liksom med eh, uppvuxen i Rossön, bland annat. Jaha. Mm. Fem år äldre fem år yngre än... yngre än min mor. Hon är ju uppvuxen där också. Okej. Okay. Uh -huh. Fast hon, hon visste inte vad det var. Men... Lite lurade te texter påminner lite grann om Andersen frömmlom, kan, kan jag tycka. Mm. Ja, hon har hört mindre. Ja, Tror Eller, och, och och Kjell Höglund här då vad är äh, mer fett då men han hade ju den där sangria uh -huh. den, den känner jag också igen från radion uh -huh. men sen hade han eh, två stycken eh, låtar för det, det finns på på det finns på Spotify mm. två stycken låtar eh, ja, just det. ett, ett liverkort fantastiskt bra eh, bra låt Okej okay. Och även eh, drottningen av Saba. Du är en konstig flicka. Kanske är det därför som jag är så fascinerad av dig. konstig flicka. La, la, la, la, la. <laughs> du är en konstig flicka. <laughs> Och den här är eh, ett liv Bra, bra sväng. bra förråd, ja. bra, bra dansman sväng eller såna här kristet som är lite. Nej, så så det det var en, en... Vad va sa du? Hur kom du en storstark? Ja just det, det var jag det som. sa. Ja. Va, hur kom du att tänka på dem? Så eh, de skivorna men. Nej, de spelar den i, på i en affär när jag var ja. där. Så spelar de Kjell Höglund. Okay. Jag, lys, jag, lys, jag lyssnar jättemycket på Hansen Dess. Ja. Och det här är kul att upptäcka sådana här filurer som man har hört talas om. Ja, jag har glömt bort dem. Det är svenska. Ja. Men nej, jättebra. Okej. Okay. Sen, sen, eh, vi pratar ju om Metallica också. Mm. Då kommer jag att tänka på Gethsemane sa ju det. Ja, just det. Det var också en. Vad sa du om Metallica? Jo. Jag kommer tänka på, när jag läser recensioner om Metallica så kommer jag att tänka på en låt med på Ågefelt. Mm. Som heter Lust. Lusthunger. Den kom för för 5-6 år sedan. Okay. Och då sjunger de om, vill, långt någonstans. vid som öde går. De, de ska ordna en stor, stor, stor fest. Där. Och så kommer de dit Metallica, Stones och Young. Mm. Och Metallica spelar i Stockholm. De spelar ju här igår. Mm. Ja, just det. Stones spelar i, i juli. Och Nil Young spelade i augusti. En liten, oh, en, en, en, en, oh, liten, en liten en liten spaning där. Ja, och i den i den ordningen också. Ett metalliska Stonesjang. Det var lite små, Har du små. köpt lätt till Nilyang? Ja, ja, det har jag. Mm. Sen eh, satte jag kollade på det var metalliska du missade med eller? Ja, men det gör ingenting. <laughs> Nej. Det liksom. Absolut, absolut inte. Ja. Sen kom vi in Var det också Youtube eller var det öppet arkiv? Jag så på Smash. Det är väl Ja, när gamla tennisserien när vi pratade om, om tennis också. Ja. Och då var det lite, lite lite roligt bara att komma ihåg vad, vad de hette figurerna. Ja. Einar Berg. Mm. Hette ju Peter Wahlberg va. Einar, nej, det var det var väl vad heter han han Santi Grundberg va. Aha. Ja just det, han skulle ja. nästa eller. Ja. ja. Ja, vad hette de sen? Uh, nej. Nej. De, de, de räknar upp namn knappt namnen ja. och, och så är Alex, Einar, Theo och Sigge. Ursprunget Alex och Sigge. Ja, okay. Han <laughs> har båda med och det var en mycket, en mycket ung Felix. -häring. Felix -häring. Ja, alltså otroligt Ot ung. Otroligt unget. Mm. Tyckte du den var bra? Eh, då tyckte jag att den var att den var ganska rolig. Det var en, en scen bland annat där, där de var på någon, någon turnering någonstans och hade inga pengar att komma hem. Så kom mm. på att de skulle samla burkar och flaskor. Mm. Så var det någon det gick sig klassiker. Då står ju vad heter det Felix Härning och åbad dricka läsk så här alltså, jag har en burk och så tar ta nästa ta nästa jag kom bara ihåg att jag tyckte det syntes att de var så otroligt dåliga på tennis. det syntes att de, de kunde inte spela Nej. de här scenerna där de ja, just det. skulle vara proffs. Liksom. Ja. eller liksom. man, man ser direkt att han kan inte spela fot Det är ungefär som Åsåjli när de filmatserade är och så var den här han som spelar Edvard vad heter han Anderskåls när är ja har väl också Edvard skulle, ja, skulle vara och här, han stor stjärna här han staplar fram ett träben liksom det En enda Endevald han en ganska hyfsad men men men, men, eh, jo, men det här men var ju också vad heter han Tore Svervino i, i en roll. Han, här, han var var dålig skådespelare men bättre. Ja, men, bättre. Han, han sa inte lillen valde tror jag han mm. var han sa inte så mycket. Mm. Och så och så kommer ju den här eh, Hammarbyaren eh, heter han Mikael Rönberg. Ja han var ju med Och han såg, man han var ju riktigt ja. riktigt duktig. Ja. Och så var ju Björn Nordqvist med. Mm. Eh, fast han var väl en bra mycket sämre sågår du. Så. Oj vad han var. Ja, det sägs ju där. Jag kommer inte ihåg men det var ju en ny liksom snackis att han var så dålig. Jo, men han, det, det var riktigt. Det lät helt inläst. Ja. Alltså. Den finns också på, på Öppet arkiv. Mm. Om, om, om man är intresserad det. <laughs> Jo du, äh, mycket äh, tid för att arkiv med ja. barnstad. Jo. Eh ja, ja. uh, nej jo, barnstad. Har vi Ja. Eh, renovera, renovera uh, din lägenhet. Då har du tid, tid över men då har du ingenting att göra. Det finns inget TV men man kan inte <laughs> göra någonting. Ja, så får man göra så. Ja. Uh, vi, vi pratade vad det förra gången vi pratade om och övningsfotboll va. Jag kommer inte ihåg Någon ja. gång här får jag snacka ja, men Jag får vara med det Och då kommer jag på att eh, Ronny Paul, Som spelar mm. i Husum Visst tror att han var den första Utlänning i allsvenskan. Mm Huvudtaget? Jag tror det Jag skulle inte ha sagt Men nu när du säger så kommer jag ihåg att det är så. Vet du vilket lag Ja De har väl upp en, en, kort, en kort tid Och vet du vad hans framgångsrike son heter Alltså Ja, oh. spela allsvenskan och Norge. Spännande gör ja, det bro. Ja, men O i där råtten ja, där. där Ron, Ronne Paul och han heter så nej, Magnus. Magnus Paul och ja. Paul. Paul, Paul. Paulsarna Paul. Paul, är i huset. <laughs> Ronne Paul är för svensk. Ronne Paul. Hur som vi firar Ja. av min tenniskompanion Lars Wallström om en dokumentär som mm -hmm. heter Guldörat. tydligen är det från 2007 men jag minns en helt gick på SVT. Finns på äh, YouTube. Har, har du någonting med motorer att göra? Nej. Nej. Musik mm -hmm. eller ljud. HiFi. Vad heter det? Guldörat. Det handlar om ett gäng medelålders eh, som bor i någon stad eller by, och de är helt insnöde på det perfekta ljudet. och man bildar en så här klubb som heter Guldörrätklubben, jök. Och så, då tävlar de om att vem som ska bästa finns, ljud. Det finns inga genvägar. Du ska se det där. Alltså, det är ett nörderi på en sån nivå så att det är helt osannolikt. Är... men, köper alltså, köper de har anläggningar, bygger ja. de är superdyra anläggningar de bygger de och själv och superdyra anläggningar och liksom snackar ljudbilder och, ja, och så deras mycket föga förvånande så stackar de också att de, de får inga förhållanden att hålla ihop. Nej. <laughs> Med kvinnor för att guess, guess why. <laughs> ja, precis. Och de Oh, ja, jag har aldrig fått förhållanden att gå ihop. Men det beror inte på stereon och, och min skivspelare. Och, och, det gör det inte. <laughs> oh, och det är riktigt roligt att se. En halvtimmes dokumentär. Så åker man upp till Stockholm och gå på Hi-Fi-mässa. Var fanns den, sa du? Det? det finns på, via, eller på YouTube. Okej. Okay. Jag kan skicka länken. Men det är faktiskt riktigt roligt. Det är riktiga nördar. Ja, det, det, det, det, ska jag, det, det ska jag absolut kolla på ja. Men det, det har jag tänkt på Just den här jag känner igen sig, men Alltså i nörder vi, ja. vi, vi kan ju snöa in på skivor ett nördgäng med musik och det här. Och det är ju tendenser åt det här Liksom en, liksom en liten klubb som inbörde Visst är det så är det vår, Till exempel Din Quiz Det är också lite av det här ja, på ja. det där Men det här är liksom Ja, de här är lite värre faktiskt ja. Det, det, det finns ju många sådana där. Man har om, eh, något, något gäng som, som har intresse att åka runt med moppe och, och, och, och kolla på ett etenithus, till exempel. Okay. V, vuxna kvar, ja, ja, du vet... Etenithus? etnithus. du vet etenithus. Min mor och morfar, de har alldeles med vita etenitplattor på husen. Och, och det finns ju inte så, så många sådana etenithus nu för tiden. Jag vet, i, i, i Dalarna eller Hälsina när man åker där så, lite inåt landet så, så finns det, så kan man säga, ja, då, där, här där. Uh -huh. eh, nu finns det inte allt för, för många, det är inte många som har etanit kvar. Nej. Uh -huh. Och det, det byggs inga etanithus nu tiden. Men de hade som singare att de åkte runt med, på just moppar också. Åkte runt och så kollade de på etanithus. Och jag vet inte om var de som hade med sig en sen kaffe så. så det var en film någon lika en film gång ja att de satte och, och åkte runt och så de och tittade ja jag det var det att men just det här med, med sån highfi mm. highfi snubbar. Mm. och så ja, jag nu hur det ser det här men de som som har riktigt highfi kolla på deras skivsamling musiksam eller ja vad de var alltså det är skit men den här en av stöparna, eller båda hade hade grymt mycket. Eller skit. De lyssnar, du ska se. De lyssnar ju på så tror liksom. Ja, ljudet var ju viktigare än musiken. Och det är ju aldrig, tycker jag. Nej, det är ju, som jag sagt förut, det är ju en lite bättre upplevelse om det är bra, tycker jag. Om man upplever som bra med ljud också. Ja, jo, det är ju. Men att. För det primära, det är, det är väl att lyssna på någonting som är bra. Det håller jag med. det är väl det första. Jo, jo, det, det väl det första. Ja. Och sen, det sekundära är väl att, att det är bra ljud. Man startar väl inte, för då kommer man ju slänga på vilket dynga som helst. Ja. Bara det låter... Åh, klockret Åh, alltså då går man igång. Ja, ja. ja. ja. ja det, precis. Och det kommer aldrig fram i det här. Utan det var bara fokus på ljudet. Liksom. Ja. För att de tävlar också. Han utmanar dem. Och de hade liksom en statyett som heter guldörat. Ja. Och då var det en snubbe som innehandlade och, och då utmanade den andra killen Det var så det byggdes upp Och så de andra medlemmarna skulle liksom rösta om vem som skulle få Vem som hade bäst anläggning Då började de att vara hemma hos en kille Spelade de exakt fem låtar var Och så, fick, och så åkte de hem till nästa kille Och då spelar de exakt samma låtar Och så fick de här andra rösta om vem som skulle hade bästa och så, här, så gick de runt och noterade och så Men det tycker jag är otroligt svårt det är när Beatles släpptes på nytt en på cd och så släpptes det på mån, och, och det här. Ja, Måne är ju inte mycket bättre, bla bla och white, och hit och, mm. eller CD kontra vinyl. Mm. Alltså, jag är otroligt, jag, jag otroligt dålig ja. på att, att höra sånt. Jag också med skillnad. Men samt, vissa grejer, men det är också så här subjektivt. Det är ju på, på vad man hör själv. Och ja. så här, ibland så hör, det har vi ju om förut, att vissa plattor som det jag stör på produktionen, så jag tycker det är murret till exempel, mm. eller någonting. Så tycker inte du det? Och så till exempel eld på ja. du, du tycker jag borde. Jag stör mig inte på det. Och, och det, är bara, det är bara ett ljud. Och sen hur det låter i högtalare. Eller det blir en annan sak också. Så. Ja. Men apropå, apropå ljud nu. Om vi pratar om, ja. på, om produktionen. Gärna ljud, ja, ja så, så, så kommer vi in, in på. För här hade jag hade tänkt ta upp eh, Niljans nya platta, Har du hört den? Nej. A Letter Home. Nej. På framsidan så, den finns på Spotify, på framsidan alltså, så, mm. så, så, så är han ju liksom typ en sån här telefonkiosk. Och som jag förstår så är det väl en sån här inspelnings, det fanns ju sån inspelningsboxar. Jag tror att det var där Elvis spelade väl in sin, sin första singel. Var det All Right Mama? Tror jag. Mm. Man kan rätta mig om jag har fel. Och för han spelade in den. Jag tror att han skulle spela in den till sin mamma som, som fylldår. Mm. Och då fanns det sådana här i vissa, om det var i skivaffär eller, eller var det nu var. Så ut med telefonkiosk, och så kunde man komma in och spela in, och så fick man köpa att de gjorde en köpa det. Och, och jag tror att det är det här som, som Niljang för att återskapa. För de har lagt in knaster och grejer i ljudet. Jaha. Och det är jätteburkigt och dåligt ljud, det sagt. Plus att han. Jag tror att hans mamma han pratar med. Mm. Långa så kan jag... Han berättar om... om eh, ja, han berättar... Och han talar till sin mamma... Om låtarna som han spelar i, Som han har spelat in nu liksom och gjort. Mm. Eh, och plattan heter, heter ju A Letter Home. Mm. Och jag har, jag, har svår, så jag har svårt att bestämma mig. För det, det är bra, det kan väl låta. Och det är bra ja, låtar. Mm. Men jag vet inte riktigt... Om jag kan tänka bort bortom produktionen. Mm. Mm. Ja, du så, för, det, för det är ju sånt här Atlantis som jag, jag blir bli störd på jag, ja. eller jag, jag har svårt att, att ta åt mig. Ja. ja precis. Ja, men det är många så här. Men det är det med att så här och man stackar ljud så här, hur, hör man skilln, hur hör man skillnad på en utrustning för 100.000 eller en för 5.000? Ja klart, kanske någon ni anser. jag. Jag men för, för, nej, om du dricker ett lådvin för dricker ett för 200 kronor mm. och så dricker du ett lådvin för 100 000 kronor. Kunde du känna skillnaden då? <laughs> ja, det är förmodligen. Alltså du skulle inte lyssna på vinet, du skulle, du skulle <laughs> dricka. Ska du höra skillnad? Ja, ja men du skulle säkert, du skulle, du, du skulle tänka att, nej men du köper ju hellre lådvin för 100 000 så här, ja, 200 kronor. mängden jag Ja, ja, ja. ja kvaliteten. Kvantitet är bättre. Ja. Oh. Nej, det nej, var, tack nej, för tipset. Ja, jag, jag kan den, skicka dig om Ja, den ska jag, absolut. Det är bara en halvtimme, så det är skitkul ja. att se och riktigt. Så jo, men då också med då frågar de den här killen som vann guldörat och så här, eh, Skulle du någonsin kunna tänka dig att lyssna på musik i en dålig anläggning? Jo, det är alltså med skånsk. En gång har jag lyssnat på i högtalare sådana här tunna Flywood b be någon gång det går bra bara det är rätt miljö hemma hos rätt kvinna så går det alltid bra så han som aldrig har haft ett förhållande nej, det ser ut som det aldrig men okej okay. och så sa han, och då sa han att nej och liksom för, för, för, förklara så också ja men nej inte kan jag gå och styra omkring jag här kan inte jag vara för att det är dåligt ljud Utan, nej nej nej det, det går bra det. så här så nördig är vi inte det jag sista sig Det är precis den poängen den här filmskaparen får fram att ja. det är precis så det även ah, det är lite roligt de har ju hittat en plats i tillvaron liksom, på något sätt. De måste in totalt på det där. De får finnas. Ja, ah, det är rätt fint. De är ju helt utanför ja, ja, ja, Men de är helt, helt liksom fokuserade på det där humorn och de? men, men vad är från på dem då? Ja. Är det är våran ålder? Ja, i the in 40. 40s. Ja, mellan 35 och 50. Ja. Och de två det handlar om de två unga som helt nu i intervjuet. Men jag blir inte förvånad när du säger att de är från Skåne heller. Nej. Det, det känns ju att så, så, så ska det vara Skåne. Det känns som att nej, det, det skulle inte kunna det skulle inte finnas uppe i, upp i norrland. Och det skulle inte finnas i Göteborg Varför? eller... Nej men jag vet inte. Det känns så typisk Skåne insnöade, lite speciella människor. Okay. Småland kanske skulle ska också kunna finnas. Mm. Såg du så den här dokumentären om Lance Armstrong? Docs cyklist eh, Cyklisten? Ja. Eh, nej, men jag såg att, att den skulle gå. Ja. Den finns på SVT Play, mm. inte i arkivet utan i Nej, just. Det. Jag såg det igår, eller var Men alltså han det är han... ju en galen historia. Han vann ju uh, sju uh, stycken Tour de, Tour de France och var dopad hela tiden alltså. ja. Och konsekvent jölen ju om. Han ja, Nej, det var som alla fördomar bekräftade. Cykling det är bara det är bara att tänka bort att det är ja. det är bara doping liksom alla dopar sig. Och det är väl som det är väl som, som frirotten kan, ja. kan jag tycka att att att alla ligger steget steget före hela tiden bara. Ja. Och att ja, de som är, är klantig eller vad ja, jag vet inte, ja. de åker fast. Ja, ja. Ja, Men Länsård som var ju så för att han blev ju det var ju så många som visste det runt dem om omkring och Treve som han var ju konsekvent så här, de visar filmklipp från sju årtio tillbaks liksom, där där han blev anklagad och han bara, Nej, jag har inte tagit någonting De ljuger ju såklart. Mm, mm. Hur skulle jag, liksom, jag har haft cancer och kommit tillbaka sådär. Och alla vill ju tro på honom och så. Ja. Och så han fullblod psykopat. Liksom. Han bara ljög. Kör exakt vara som var för bra för honom själv. Liksom. Ja, det är sånt biltillbilde inte hon? Ja de var polar också ja, men de var med han var med och han var jätteupphöjd när jag sa som Han var i Sverige för blink Clinton Ja, eller vad det. Ja. Ja, det var Philip Fredri. Ja, men det var i alla fall var det i alla fall som en äh, man kände bara dem kan man lita på. Ja. Som Bola Madura ja, och Magnus och Nej men det är bara inte för att jag är intresserad av cykling men man känner ännu mindre nu för att det är vad är det för vits att kolla på? det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 Där, där har du ju, ja, där kör de ju lopp emot varandra så här. Mm. Eh, och det är som ja som sk, skider också det är först det första men jag tänker som, som fridrott. Där har du ju tider världscup och grejer i, i ja det menar så i, ja. i, i, i alla grenar. Det blir ju ännu värre. Ja jo och man vet inte men alltså de här eh, varför varför var tyskan så bra? Varför, varför är inte tyskarna lika dominerande nu mm. som Östtyskarna ja. var? Ja. då på, på 80-talet. de ja, de hade ju stora laboratorier Men Det fanns väl, det fanns väl special, special folk som, som var helt mm. som bara sysslade med det, ja. med, med, med doping. Mm. Ja. Och, och, och där det här borde man egentligen alltså man borde ju det hade varit förslaget på friidrott att man raderar, man raderar raderar och att man börjar om från början igen. Mm. Och jag tror ju som som Bolt, han måste ju vara var dopad. Det känns ju att det är stor chans, risk. Ja, men bara att, att men de, de har inte... De har inte kommit på det. Nej, de vet inte Så vad det är. Tio år kommer... Det är som Armstrong till exempel, han kanske erkänner om Nå, Bolt. Ja. Ja, det var bara, men det var väldigt intressant, väldigt avslöjande. Jag ser den också, nu, om du men det, det var ju också så, som Det kanske jag pratade om förut Att eh, Elofsson sa ju någon gång ja, han, med, Mjölägg. Mot Mylägg Just att eh, Han var ju så otroligt bra tränad Elufson, Och det fanns det ingen som skulle kunna slå honom, Men ändå var han slagen av, av Mylägg mm. Och han visste ju att Men han, han är dopad Och det var därför han av, mer av mindre. ja mm. med mm. Och Elofsson dopade också nej, nej svenskarna är aldrig dopad <laughs> Svenskar är Världs bästa folk ja. va, va, va, Varför ska jag inte svenskarna då? dopat? Man <går> tror att vi ska vara så <går> ja, ja, nej, nej Thomas Johansson, jag tror det är många som dopa. det är dopat Genom historien ja. Utan att han kommer fram Men, men om, om, man, om man tittar så, Som Klyft till exempel Tror hon vara han var dopad? Klyft. Nej, men det tror jag inte Men vem vet jag Tror inte sann liksom. Så, så, i, i, i, fri, I fridrott I såna här grenar. Eller fridrott, de tävlar mot varandra Cy, mm. Cykel, skidåkning Ja, om de är dopad då, det är ju en sak mm. Men alltså, om de är dopa, det är fotboll det är alltså bara, bara, Eller hockey bara... uh -huh. Jag tänkte, tänkte lite grann på det, För att jag, jag tänkte Var generaliserad grovt Och tycka att alla Sporter där doping Är uppenbart Att det är, det är inte värt att titta på mm. Men eller, tycker jag om men så kommer jag på att amerikansk fotboll det är ju doping, men det är, har ju och, men det är, både och därför för det har ju ju, skickligheten sitter ju okej, okay, den kanske blir kraftigare kan slänga längre och ta, mm. men skicklighet kan ju aldrig dopa det till ett bättre spelsinne Nej. eller är att bollkänsla och fånga bollar och den typen av grejer utan det är ju i så fall kraft och snabbhet och ja men där jag tycker jag det är mer moment men där det bara är kraft och snabbhet till exempel i cykling där du, eller uthållighet mm. då, är, då tycker jag inte det är någon finess alls med sporten nej. men det är jag men om du skulle komma fram att Nadal hade ja, dopat så. han gjorde jättemycket dop i rykten om honom alltså, men skulle du sluta kolla på tennis då? nej, men det tycker jag nej men det är samma sak där, för det krävs det är så mycket mer, det är klart att det är det är fusk och allting, det är ju vad man än gör. Men tennis-touch och teknik och allt det där, det går ju inte att dopa till. Men jag tänker som, som tennis i med styrka. styrka oh, ja. Absolut, det, är ju, oh, det gick ju dop i rykten om Foppa tror jag också. Det ja, men Det kan ju handla om doping, att klara sig från skador och allt det där. Men Foppa, han, han byggde väl upp sig kraftigt? Ja, det gick ju rykten, jag tror inte att det är men men den... Nej, han är ju svensk och, framförallt, och framförallt, han är ju från, är från Örevik. <laughs> där var han helig. Jaja. Nej, men jag vet inte. Men... Nej, men jag, jag ska absolut kolla där. Ja, kolla där och då kan du dra en analys sen. I vanlig ordning har ju rasa in mejl. Och många handlar ju mycket om den här försäljningen förra tisdag. Alltså det är både, både mejl och så får väl du en hiskligt många massa brev också. Det kommer ju vanliga brev också såklart. Säckvis? Hur? Ja, ibland. Inte varje dag, men mycket mejl. Mycket e-post som det heter ja, på svenska. Alltså, hur, hur mycket hur mycket får du ägna tid till bara för att hålla på med det där? Ja, det är ju halvtid jobb. Ja. Är det över internet eller... Internet. World Wide Web. som du är på, <laughs> ja, ja. Och, ja, men Många klagomål på det här sena utläggningen som sagt. Men det, det har vi ju rätt ut nu. Ja. Den sa, var är den? Var är den? Och så. Men okej, okay, den las ju ut till slut. Men sen har det kommit mycket synpunkter i övrigt på de senaste, senaste gångerna. Och jag tänkte läsa ett par ur högen här bara. Mm. Droget. och det här är kommer från en som kallas Sacke i Falköping. Så. <skratt> <skratt> ja ja spännande. Tjena. Tack för en fräs i podd. De senaste avsnitten har haft en väldigt snärtig klippning som gjort att tempot varit högt och rappt. Bra där som man tydligen säger nu för tiden. Hälsningar Sacke. Mm. -hmm. Jag tyckte klippningen var, var ju så otroligt eh, smärtig. Ja, men det kommer en motvilja. Ja, okej. Och det är lite karriärersynpunkt kan man säga. Mm. Hej, det har varit en bedrövlig kvalitet på de senaste poddarna. Sönderhackat, flamsigt och inte minst transit. Ljudmässig katastrof med stora bokstäver. Mm, alltså. På grund av att klippen hör så tydligt. När fick katten? Gå tillbaka till det långsamma tempot, annars slutar jag lyssna. Någon ordning får det ändå vara, med vänlig hälsning, Göran H. Västermalm. Göran H igen. Han... Han, det är lite lyssnare, lite bredare. Ja. Men han är väldigt kritisk. Han, ja. Men nej, varför inte? Alla hör... kan ju inte tycka lika. Nej, det hörs ju på namnet också. Göran H. Ja, Vänd men... Vän ordning ordningen. Ja. Då är, man, då, är man ju, då är man kritisk. Men tack till båda. Ja, absolut. Tack för era synpunkter. Det är alltid, vi, vi behandlar ju all feedback. Ta till oss av rätt kritik och, ja, ja. och så vidare. Sen är det ju att... Ja, det är lite olika åsikter. Men vad tyckte du? Tyckte du klippningarna var... Det var, bra, det var bra. Sista var ju otroligt slimmad. Ja. Det var ju från en... Värsta fettot. åt biggest loser <laughs> Frå från att ha var en sån. till från en och en halv timme till 32 minuter ja till otro otroligt slimmat fick man vara det viktigast och om ja det tog du bort. Det lät ju nästan som att vi inte andades. <laughs> det var ju faktiskt. Så. Ja, nej men det är nej, men du du har kört lite olika stilar. Du är testa du har, alltså, jag det. Det du, har, du, har klippt, du har klippt med med med, med bravur. Ett antal. Nu det är inte ett det antal. Nu är jag som ska Du tar, nu, nu tar jag över. Jag tar översta fettpinnen här och det blir intressant. Det ska bli intressant att se vad jag kan göra. Har du min ljudeffekt på, på din dick med eko där? Ja. ekot och så Ja, men sen, så, jag, sen, så, sen upp. jag upp och så drog jag ner skit mycket på slutet som han först Ja. <laughs> <skratt> <skratt> <skratt> Jag hörde. Ja, hörde. Och sen har du också, du, du har ju lekt med, med sin Ja, men det är roligt. Det är nästan som att en del gånger har sa vi inte, ens, inte ens börjat man inte att man inte fått hört låten. Nej, ja, mycket kort och du har upp ungefär som att du. Det, det känns som att, att du är ganska lätt på den här låten. Ja ah, det är svårt. Antingen så. Har vi den som signatur. Och det liksom, den får man bara följa med. Liksom. Eller så kanske man ska byta. Den. Vad tycker du? Ja, vi, vi har ju pratat lite. Du har lite löst om att, att plocka fram någon annan låt. Vi, vi, ja. vi får se när, när det tillfälligt ges. Och det var ju, det är en, en anledning till att vi har spelat in akustiskt idag. Ja. För att, att få någon, någon ändring ja. på det hela. För ja. eh, lika lika väl som eh, vad heter det? läsar eller lyssnar mail mm. kommer in. Lika lite kommer nya förslag på, på låtar inskickade. Ja, just det. Som Fidel på Fredrik hela tiden. Ja. Massa varianter ja. som de spelar ut, De varierar ju rätt mycket. Fast då går de tillbaka till här gapa, tror jag. Ja, det är precis. Och vi har ju vi har haft långt gångna planer på att sno deras melodi. Mm. Men istället för gapa så sjunger vi naturligtvis Yipa. Ja. Ja. <laughs> Men jag vet inte, det är kanske är en sån här kontraktsgrej att du skriver. Ja, ja. okej. Oh, jag, inte. Du, jag hade en en, lite, en liten grej Som jag tänkte på mm. Många reklamfilmer nu på, på tv På tv4 då allt Är det som att det är som en docushop Att, att det, det återkommer ju med Det är samma figurer som spelar Och, och mm. som och den, den, den största är väl Ikas uh -huh. Inte Ipas Ipa <laughs> Att du alltså på Ipa, alla med Men men jag är inte, men är Så vi skiljer praktiskt kanter. Vi skiljer praktiskt kanter. Det är inte ika. Det är inte klart för ika att det är bundaget. Alla ipa. Ja. Orient. Så har vi ipa ja. Jo. Du, du har ju ika, Harje. Mhm. Och sen har du väl. Eh, det här föret. Jag visste. Vad är det för? Till Tillsått två tror jag. Är det tillsått två? Och så har du med. Eh, vad heter Telenor, vad heter han då? Telenor Den här uh... Telenor Telenor Det är också en, en familj, du har lite reklamat nu. Ja men just den här är mannen Ja, ja familj, och okay, är det Telenor också? Sören, ja, just det. Sören. och så har han en granne Som heter Sören också Och det har ju påg pågått ganska länge Ja just det, ja och så ser sen en, en annan är ju också de här kom hem damerna Ja, just det. Ljudet och ljudet. Ljudet och ljudet. Ja. Och konsum, de har ju de har inte, de har inte vad heter det... De har ju inte samma personer, men de har ju som samma koncept. De har ju som olika personer, med att jag li, ja. Lite grann som som, IK, som IPA. Mm. Men... Men är inte samma personer. Och man undrar alltså när, när kommer... Och, jo, först och främst tycker jag att konceptet är ju, är ju bra. Mm. Det, det, det är roligt att se, se reklam. Mm. Ibar-reklamerna tycker jag är jättebra. Mm. Och, och då kommer ju frågan, när kommer den första filmen om någon sån här reklam? Vad menar du? Ja, men alltså, när, när kommer en, en spelfilm? En spelfilm om, en lång film om. Om det här Ica-gänget till exempel. Ja, menar du? Kan det vara möjligt, tror menar du? du? <laughs> att, att, att det kommer att ske. Ja. Men då måste, måste ju Ica gå in. Menar du? Det, det måste mm. nog stå på bjolna, eller vad vet inte. Hur kom du på det? Tror att det finns det någon förlaga i USA, eller? Nej, nej, nej. Ja. Jag tänkte bara ja. att hur du långt... Tänkte, du... Utanför en bagging Ja, precis. Hur långt kan det gå egentligen? Kan, kan, det gå? Ja. kan det gå så att det blir en lång film till det? Ja. De tråkaste. de här sören är, jag tycker jag är ganska god. Men det är ju, det är ju fåret. i är fruktansvärt tråkigt. Ja. Vet du att jag... Du kollar inte på Nej, kolla kollar aldrig på det där. Är det reklam så... Det är, de här jag har ju matat så länge så jag råkar se dem. Men annars så... Jag, jag bräddrar alltid... Om jag kollar på fyra, vilket är väldigt sällan, så breddar jag alltid om det är reklam. Ja. Eller koppla bort hjärnan. Jag tänker inte. Jag vet att många kollar på det där. Men jag gör inte det. Men det fastnar ju ändå tydligen på det där i alla fall. Ja. Men sen allt annat däremellan. Det är, det är bara skörs igenom. Jag tänker inte på det. Nej. Jag är inte mottaglig men... för den där typen av reklam. Tycks. Men det finns någonstans under... under ja, så du matar så här. För jag känner ju igen alla du säger. Ja. Utom... Under Sören också till exempel. Men vilken var det mer du sa sist? Fåret och så. Vi... Ja, fåret har man ja. jag man och så. Men jag, nej, jag lägger inga större... Jag har ingen åsikt. Jag tror inte det blir min spel. Ja, innan vi avslutar bara så, jag läste en grej om om eh, världens kändaste gitarr, gitarrslinga. Vet vi kan det? Står vi inte Ja, precis den. Och då kommer jag att tänka på på var det Wayne's World? De hade en gitarraffär så stod den och sånt och och Ja, men ja. Just. Man fick inte spela Stairway to Heaven. <laughs> nu var det, <coughs> fanns ett sextalsband sex eh, som lagt till på sextalsband även som hette eh, Spirit. Och de hade, hävdade ju att, att Stairway to Heaven var eh, ett plagiat mm. utav deras låt Taurus. Om det var tidigt sexttal eller, eller... Nej, sen sexttal eller tidigt. Jag tror inte det blir osagt. Och det finns på Spotify. Jag lyssnar på den Taurus. Den är väl en, en, en tre minuter så här. Mm. Och likheter finns. Men det är synd och kallar det plaggat tycker jag. Mm. Men de hade gått, de hade gått ut till mm. till en domstol. För, jag, för de, de var väl ute efter en... En stor summa pengar. Om det skulle vara så. Mm. Men... Lyssna på den om du har lite att göra Om, ja. du, har, om du har kollat på, på, all, på alla Spelar de parallellt så? Ja Nej, man, man, man, hör, man hör likheterna Men jag har svårt att, att hitta mm. Hitta kopplingen att, att man, Eller till och med att ja. man ska dra sig långt kom då i den där Per Gessler blev ju stämd Av någon kille Att han hade snott den där Sleeping in my car Sleeping in your car Du tror Ja Ja Nej, det var inte. en kille som han sa att han hade skrivit en låt som heter Jenny and I eller något där mm -hmm. Som han hade skickat till Niklas Strömstedt Och så menar den här snubben som hade skrivit Jenny and I Att Per Gessle hade fått den där låten via Niklas Strömstedt från kompisar. kompis, mm -hmm. För han tyckte det var plagiat om den där låten mm -hmm. sliten i Makar Så lyssnade han på det, så fanns det vissa likheter, ja. det var ju samma sak där att var, han var inbjuden till programmen en kille killen, ja det var en okänd alltså ja han, han tyckte det var uppenbart och, och, ja visst det fanns liksom likheter men men det då var det ju större likhet när den, den här klassiska med um... Harrison Carson I feel uh, he's so fine han... uh, crystals nej var det chiffons chiffons ja men han fick väl till och med skriva in dem som medkompositör, tror jag. Ja, det var ju Men där är, väl, är det väl också att jag om... Ja, L lite grann. Men, men... samma koda bländs ju om och om och om, och om igen. Liksom. Ja. I alla låtar. Ja, jo, precis. I rätt ord för... Jag vet inte, hur, var ska man dra gräns? Du hade ju eh, Landslaget med Lass Limbon. Mm. Eh, Traveling Songen och sådär heter det, det låten. Och så var det på 90-talet med de Drängarna som hade, mm. hade någon vill du bli min fru utredd hade hade en, en sån här fjordslinga ja, som är exakt likadant förutom en ton. Ja. Eh, och jag, jag minns inte vem, vem som fick rätt för, det, för där hör man, ju ja, men det där är rent helt plockat ja. ifrån, ifrån landslaget. En annan likhet som jag har tänkt på det är den där jullåten med som Falk. Det är Mera, Jul. Ja. Och det finns någon låt med Niklas Strömstedt som heter Om. Mm. Ja, ska, ja. Det tycker jag är mer plagiat än mycket annat av Niklas Strömstedt. För att jag tror att det som Falklåta en gång först. Ja, om kom senare, ja. på 90-talet, Men Det där har jag alltid tänkt på. att Jag har alltid tänkt på en som falklåten jag har hört den där. Hon det finns fler också som har snarare Jo, nej, det är det som jag, jag har hört. Jag kommer inte ihåg mer jag har att hört. Alltså. Vinteren är vinteren med kvar, den... Den, den hörde lite, lite, lite... Den hörde var, varje podd. Ja. Den hörde lite... <här> <I> olika på <podd. här> i olika version. <här> jag hör, hör det lite <här> versionen lite tycker jag är bäst. <här> <här> vi får se vad det blir för versioner den gången. Ja, det här var avsnitt eh, 27. Ja just det, det har inte nämnt. Nej, men det gör vi nu. Mm. Och som, som vanligt tänkte jag få. Kan du någon moderspelare <laughs> nu? Det kan inte jag. Kan du någon, kan jag någonting med 27? Jag tänkte på någonting. 27-klubben, det är ju att de. har ju dötter med 27. Kan du nämna några? Uh, ja, jag kan nämna uh, Jimi Hendrix. 27. Okay. Jag kan nämna. För han dog 70, mm. ja, han föddes 42 fick jag höra. idag Så han mm. skulle fylla 28. Mm. Vad heter hon? Amy. Ja. Vinhus. Ja. Och Jim Moore som 27 7 va. Mm. var 27. Ja. Ja, är det dem? Det känns som att man saknar som Ja, för har ju bara det hållit för det har ju pratat om. Han, han, han var ju han var 22 han var 24. Yra. Men det är konstigt att man att det, ja, men, ja det är så mycket om 27, men det är ju inte så jättemånga. Vi kan, det kanske finns det kanske finns fler. Ja. Känns på att någon, men det spränger Tragisk klubb. Ja, precis. Ja, vi, äh, men vi... vi säger väl som så. Ja. Så hörs vi än. Får se om det blir lika snärt gången. Och vi avslutar med... Eh, vi får se var det, det blir. Källhögre. Det kanske kan blir en källhögre. Ja, en ja. tack. Ha det gött. Det mesta i livet är tur eller låtning, sök bland det som blir rör. Ett enda möte med drömmarnas drottning ger dig allt du behöver. Fram ur av det förflutna stiger en älskvärgestalt. Mitt bland dem som blivit förskjutna och redan förlorad. Placeringen sker genom nåttning. Vem är den hemliga gästen? Ett enda möte med drömmarnas drottning och du skulle lämna festen. Lyssna sakta och omsorgsfull till de döda gitarrenas sång. Ljuset drömlas och blir och kult i palatsets blå paviljon. Det som en kan sekund Ett livet får För så väl människor som munt Där vi längst får Försök